Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil Rádióban, az FM 98 on Köszöntöm eket, Bányai Géza vagyok. Mai vendégem dr. Tanka Endre professzor Emritus, a Károli Gáspár Egyetemnek agráriógi és környezetvézelmi tanszékének volt a vezetője, és most is tudományos kutatóként ott is dolgozik, ugye továbbra is oda tartozik. É, igen, Baj, ott az. Vagy már és az MTA doktora, és nézve az életrajzát, Föltűnt, hogy jogászként került ebbe a, a kérdésbe. Egy picit mielőtt elkezdünk beszélgetni a közös témánkról, ami a közös agrárpolitika, fenntarthatóság, fenntartható fogyasztás kérdésköre, amiben ön foglalkozik. Hogyan került jogászként egyáltalán az agrár dolgok közelébe, és hogyan jutott odáig, hogy ezzel a fenntarthatósági kérdéssel kezdjen foglalkozni? Igen, a földtulajdon és a földhasználat kérdésköre már kezdetől fogva nagyon fontos volt számomra, és a tudományos munkám ugye elfelé terelt, tehát már a kandidátusi értekezést is föld áru elméletből írtam, és egyébként az közgazdászok bírálták el, tehát így laikusként bele, bele kellett, hogy magam oda is, és hát később a kutatási területen ezeknek a szabályozó rendszereknek főleg amikor már az uniós csatlakozás igénye felmerült, ugye ezeket vizsgáltuk, tehát a földpiaci rendszereket, és hát óriási nagy kérdés az számunkra, és hát ez nekem egy külön kihívás volt, hogy a az állam területre a Magyarország is az önrendelkedését hogyan biztosíthatja a mai szabályozók mellett, tehát hogy, hogy a Föld tulajdont és a Föld használatot és a Föld védelmet a megmaradás érdekében és a saját állampolgára érdekében szabályozza. Tehát egy óriási kihívás, és hát ez egy, egy életre szóló ha jól értem, a, a, a, a óriási kapocs a, a mai világgal is, és, a, és a, tulajdonképpen a, a társadalommal, az, hogy a Föld és a, a társadalom egészsége az valahol összefügg a Földnek a birtoklási módja, vagy használati módja. Hát igen, de hát a, a földnek, a funkcióit nézzük, akkor sokat több annál. Tehát nem csak egy erőforrás, nem csak egy termelési tényező, hát szülőföld otthon, és most már azt lehet mondani, hogy hát tényleg a megmaradásnak a létfeltétele, mert hogyha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy a talajpusztítás és a földért folyó harc, ami ugye földrablásokban is megnyilvánul, ami teljesen egy új joglenes elsajátítási hadjárat a tőkének, hát erre majd még kitérhetünk a beszélgetünk, hogy ez annyira létkérdés lett, hogy valójában, tehát a 21. században a földkérdés már a megmaradás kérdése, tehát az, hogy a, a termőföld, a az édesvíz készlet és a helyi erőforrások, amikor olyan klímaváltozás van, ami most már a civilizáció összeomlásával is fenyeget, akkor létkérdés, hogy a helyi közösségek, ezt nem tudják mm -hmm. kézben tartani, birtokolni, hát pusztán a fizikai megmaradásuk a létük mm -hmm. függ, és hát épp ezért kell a mai szabályokat úgy megnézni, hogy milyen törvényszerűségek mennek végbe a világban, és egy, egy állam ezt hogy tudja magának biztosítani. Tehát egy, egy tényleg egy létkérdés. Uh -huh. Hol látja a fő problémákat? Hát, fő problémák, hát, hát akkor abból kell kiindulni, hogy ugye a tőke minden korszakban, hát mohó nyomulással megszerezte az uralmához szükséges emberi, természeti, anyagi egyéb erőforrásokat. Hát ezt a 16. századtól nyomon követi, ugye a közgazdaságtan is, és ezt eredetett egy a felhalmozásnak mondja. És hát az is nyilvánvaló, hogy ha már ezt szociológai képletté átfordítjuk, tehát megnézzük, hogy ez hogy formálja a világot. Hát ugye Max Weber már jelzi azt, hogy a legtipikusabb és a legerőtelesebb elsajátító éppen a szervezetőke hatalom. Na most az elsajátítás azt jelenti, az nem tulajdon, tehát ez egy más dolog, tehát ezt kevesen tudják, tehát ez egy kifelé zárt társadalmi kapcsolatot jelent, ami egyedül a benne részvevőknek biztosítja, a hasznos javaknak és az értékeknek a monopolizálását, tehát mindenkit más ebből kizárnak. Na most az a helyzet, hogy a, a tőkeuralom a 21. században egy minőségi változáshoz, egy ugráshoz érkezett. Miért? Azért, mert az új világrendet építi, ez a New World Order, hát ez, ez teljesen köztudott, erről sokan írnak tudósok, politikusok is, és ugye ez hozzátartozik, hogy a világ élelmezésnek a monopóliumát a saját maga részére biztosítsa, és a saját erőforrásaival működtesse. Na most ezért olyan hát hatalom összpontosításra kényszerül, hogy egyetlen döntési központba sűríti az erőforrásokról való rendelkezés. Na most ezt tulajdonképpen minden ember a saját bőrén érzi, a körülnéz, hogy hogy hogy ezt a tőke milyen intézményi formákban teljesíti. Tehát ugye az, hogy a, egyrészt hogy a termékpályát, annak a kizárólgosságát megszerdi Tehát akkor az egy... ö, igen? szabad megszakítanom egy pillanatóra. ez a egy-egy, hogy mondjam, ilyen tételnél azért egy, ö, szeretnék egy pici magyarázatot, Igen. akkor termékpálya, akkor arra kell gondolni, egy nagyon leegyszerűsítve, hogy termékpálya az, amikor a magyar asztalra Spanyolországból kerül Paradicsom 2000 kilométeres út után egy spanyol termelőtől az Európai Unió támogatásával egy ottani ö, ö, korporációnak a, a, a hasznára. Aminek most ezt csak én meg, ugye, mint, mint fogyasztó és valahol egy kicsit szenvedő, mert a közben a magyar jó ízű paradicsomot meg nem tudok kapni, és a Igen. szomszéd meg nem tud paradicsomot termelni. Nem tudja eladni. Igen, hát ez, ez a termék pálya. Hát nem egészen. Nem igen. Ez, ez, ez, amit a szerkesztőn mond, ez a, a világkereskedőnek a mai szervezési módja, ugye uh -huh. a fenntartható profit érdekében ott termelik meg, ahol a legolcsóbb munkaerővel igen. hozzá tud jutni. Hát most gyorsan mondok egy közkezető példát, ugye a cukor, hogy hogy, hogy függ össze a kvótarend, hogy függ össze azzal, hogy Magyarországon és Európában a a, hát a répa alapú cukortermelés teljesen visszaszorult. Tudnék, ugye az Unió is olyan szabályozót vezetett be 2002-ben, ez, ez volt az úgynevezett, tehát a a rendszer, egy rövidítés, azt jelenti, hogy teljes vámmentesség, everything but arms, tehát mindenre uh -huh. vámmentesség, kivéve a fegyverszállítás, uh -huh. tehát a világ legszegényebb 48 országának, és végülis ez arra szolgált, hogy hát a Piacot nagy tőkés korporáció Tanzániában Aha. stb. Tehát Kambocsában cukornád ültetvényekkel elárasszák az egész világpiacot uh -huh. és a kvótákat már akkor az uli úgy szabályozták, hogy például Magyarországnak is már az önlátási szintjét ezzel teljesen visszavették, és akkor ez járult az, hogy Hát ugye az összes cukorgyárunkat külföldi tökkinek kellett fel, és be ezért tehát, van az is. De ez még nem termékpálya. Na jó, miért csak, csak akkor még, még, egy, még egy fordulát, tehát e körül, de ezzel, ezzel már úgy érzékeljük, hogy hova, hova, mi a, a problémák. Annak idején Hannak Lárával beszéltem, amikor a Pécsi Egyetemen tanít, és azt mondta, hogy hát á, ne vegyük meg azt a tiltakozzunk, hogy, hogy megvegyük a banánt. De mondom, mi a banán, az olyan egészséges, az a nikarogai banán. Azt mondja, minden, az a banán, az egy monopoltárságnak a terméke, tudom én, nikarogában itt volt, és, és az, az, azt gondoljuk, hogy de, de nagyon jó, megy oda pénz, a pénz, Nikaragua, milyen jó lesz az ottani embereknek. Az ottani emberek a földjüket veszítették emiatt, el, e, e, e és, és elérré váltak. filérekért dolgoznak, jövőtlenül tulajdonképpen, tehát, tehát, tehát amikor megcsináljuk ezt a nagy felszabítást, amit most elmondott igen. a nád cukorral, akkor emögött is érzem, hogy ott, ott ülnek, ahelyett, hogy a, a, a cukortelmerő parasztok lennének ott, akik a saját földjükön termelik a cukornádat, és esetleg szövetkezve, mit tudom, eljutották hát Európába, ahelyett, hogy van egy nagy e, társaság, vagy egy pár, és e, az emberek megvannak a földjüktől egyébként fosztva. Hát pontosan ezt nem is, Éppen nem élnek így van, így Aha. van. Tehát katonaság, rendőrség, fegyveres erőszak, lövöldés, megölik, uh -huh. előzik őket, kompenzációt nem uh -huh. kapnak. Na jó, hát... Ez, ez tulajdonképpen, amikor kezdtem mondani az hogy de most két dolgot, most már elvesztem a fonalat. A termékben. Igen, igen a termékben azért tisztáljuk. Tehát az, hogy, hogy a, a, a termelés, a feldolgozás és a kereskedelem egyetlen oligopólium kezében van. Uh -huh. És hát az unióban is. Arról kéne beszélni, hogy ugye, hát a Külső Agrárpolitik Egyetem miért és hogy változott meg. Tehát akkor változott meg, amikor még ugye 45 után egészen 71-ig az emberközpontú modell létezhetett, a rajnai kapitalizmus, ami ugye a saját erőforrásokat akarta és létehozni a és korlátozta a tőkét. Na most a, a következő lépés viszont az, hogy a, tehát az ipari eszközgyártó, a kereskedelmi és a banktőke rájön arra, hogy az üzlet behatol a mellókosságban a modernizáció címén, mm -hmm. hogy na majd én mm -hmm. az egészet megszervezem, tehát lesz egy ilyen mm -hmm. nagy agrobiznisz monopólium, és ezzel viszont az egészet széttöri, mert a modernizáció címén ő a, a Profiton való osztozásnak az arányát változtatja meg. Tehát uh -huh. az történt itt a, a, az Európai Unió területén is, hogy a agrárterméknek 80-90 tehát saját maga sajátította el, és akkor a termelő csak 10-20 ot kapott. Mi történt? A világpiaci ár ezzel, tehát nyilván nem a elég, mert az önköltség 50 kal felemelkedett, ugye? És Mindjárt gondoljuk, hogy, hogy lehet a, a világpiacra jutatni. Hát csak úgy, hogy átvették a, az Egyesült Államoktól 1984-ben a kvóta rendszert, ami egy, egy teljesen piacidegen mi rendszer, tehát egy, egy művi korlátozás a termelésnek. A lényeg az, hogy egész Európa termelési képességét leszűkítette felére, harmadára, vagy egyes alágozatotban meg is szüntette, és azt mondja, hogy én már csak a maradék kapacitást tudom a világpiacra juttatni, arra adok neked garantált árat, de ezt nyilván a fogyasztókkal, adófizetőkkel kell megfizetetni, és mai napig az van, hogy olyan magas lett a, a, az unyos élelmiszer át, hogy hát ezt a fogyasztók kell viselni. De ugyanakkor egy óriási fordulat következett be, már ugye a Körös Agrárpolitika rendszerében, mert végül is a világreskedői szervezet nyomására az Unió is 2020-tól megnyitni a korlátlan mezőgazdasági piacot. A, ez azt jelenti, hogy már nem nyújthat a termelek semmilyen külső védelmet, és nem is adhatnak ilyen támogatást, még akkor sem ha az adófizetők fizetik. De ez azt jelenti, hogy megszűnik a föld alapú támogatás és a dolgok? Hát teljesen, teljesen. Hát 2020-tól e ezeket fel kell, hogy számolja. Uh -huh. És ettől a persze kezdve már nincs neki joga arra hogy Korlátozza a termelési képessége, tehát a, a tényleges merúsági mm -hmm. kapacitást. Hát itt volt Magyarország esete. Tehát nálunk a, az országnak az agrártermelési képessége az 30 millió ember magas szintű élelmezésére alkalmas. Mm -hmm. Ez minden tudós mm -hmm. kiszámította, egyetértően megállapította. Most a 80-as évtizedben ténylegesen 16 millió ember részére termeltünk élelmiszert. És amikor az uniós szabályozók ezt a kvótát beszűkítették, ezzel még az önállátási szintünket is úgy visszavetették, hogy uh -huh. ezzel kényszerítnénk minket, hogy a nyugati felvevő, tehát a nyugati olcsó, nem, nem olcsó, mert rosszul mondom, tehát a, az értéktelen, nem akarom azt mondani, hogy milyen minőségű élelmiszernek, uh -huh. ugye a felvevő piaca vagyunk, ami hát egyáltalán nem alkalmas a egészséges hát ezek, ezek, ezek ipari Így termékek jobban már van. nem igazi, nem igazi, igazi gyümölcs-zöldség, hanem na. na most hát a, még még olyan, aminek kéne... kell bírnia azt a körülményt, hogy hogy, hogy jön, utaztatják, gyorsan terem, előbb terem, mit tudom én, itt nem számít már az íz a érték, csak a kölcsön esetleg. Igen, tehát de most ebben a szállban már, hogyha vele keszünk, próbálom nagyon rövidre zárni, tehát az, hogy hogy a, mikor a tőke ezt az új világrendet építi, akkor már annyira e, tehát jogi korlátokat se tűrt, tehát magyarán uh -huh. egyszer csak észre kellett venni Európának a XXI. század elején, hogy megint megindultak a földrablások a világban, uh -huh. ami azt jelenti, hogy jogtalanul, tehát minden jogot féletéve átgázol a tőke és megszerzi a, a földeket, és ez, ez nagyon durva emberi jogsértésekkel jár, tehát uh -huh. a, az uniónak az alapjogi kartáját uh -huh. akkor a... Tehát a... Mert ez az unión belül is történik. Igen. Kérdezem, ilyen félig. Igen, tehát... Egy, egy, vártatlansága. Egyrészt, egyrészt ugye Igen. arra gondoltunk, hogy ez csak a távoli földrészek, tehát Igen. Afrika, Latin Amerika, dél Mert ott a politika, A mondjuk arcátlanul áll Igen. a, a, a, a tökés mellé, és a rendőrt is küldi vele együtt. De hát ugye, ugye a tőke az nem határokat. Tehát igen. nyilvánvaló, hogy a, a, az uniónak a tőke beruházói ezekben ugyanúgy részt vesznek, és valójában mm. a hát az Európai Parlament meg az Európai bíróság is kénytelen volt erre szembesülni. Tehát, tehát 2006-ban az EP emberjogi albizottság egy, egy nagy kutatási tanulmányt végzett, ahol bebizonyítja, hogy egyrészt ugyanúgy részese tehát a, a európai tőkebefektetők ezeknek a jogtalan földrablásoknak, és hát ezeket, ezek ellen fel kell lépni, tehát egyrészt az összes közösségi politikát felül kellene vizsgálni a szempontból, hogy az ne szolgálhassa ezt a jogtalan földrablást, és, és hát mondok minden szerződésben, nemzetközi kértódalok, egy szerződésben az ember jogvédelmi követelményeket be kell illeszteni. Hát ez már 2016-ban ugye az EP mondta, és akkor még egy nagyon fontos dolog, hát erről Magyarországon kevesen tudnak, hogy ugye milyen milyen pártviszályok vannak ugye az Európai Parlamentben. Na jó, de amikor fontos, lényeges kérdésről van szó, meg kell nézni az Európai Parlamentnek, tehát mint testületnek a 2017 áprilisi állásfoglását, ami a földhöz és a földkoncentrációt beszél, és többek között kimondja, hogy hát az iparszerű nagyüzemet vissza kell szorítani, mert az a fenntartatóságnak, a és az élelmiszer uh -huh. Élemezés bizonyosan a kerék kötője, mm -hmm. tehát így nem oltható meg. Sőt, azt is mondja, hogy hát lépéseket kell tenni az ökológiai gazdálkodás kiterjesztése érdekében. Tehát az más kérdés, hogy ennek jogi kötőereje nincs, mert sajnos, hogy ez a puha jogba tartik, tehát javaslatokat tesz, mm -hmm. ugye, és aztán a bizottság, hát... Tehát ez jó, egy, jó ez egy olyan valami, hogy, hogy, nem hogy a el. politika <coughs> körülbelül úgy megelégethet, hogy ő tett valamit, de ugyanakkor, ugyanakkor ezzel igazából Igen. nem gátol meg semmit. Na most nagyon, -nagyon kemény hmm. jog van ugye a tőke tulajdonjavára, mert hogyha már demokráciáról beszélgetünk meg, ezt úgy szokták hogy mondani, hogy a, a az unióban hogy a demokrácia, deficit van, hát ez egy kicsit elgenni a, uh -huh. a valóságos, uh -huh. kemény helyzetet. Mert miről van szó? Arról van szó, hogy az uniónak a legfőbb a négy szabadság. Ugye tőke, áruk, szolgáltatások és a munkaerők, és a személyek szabad uh -huh. mozgása. Csak ezek nem egyenértékű kategóriák, uh -huh. hanem mind a hármat a, a tőke érdek maga alá rendeli, és ez, ez nem egy elképzelés. Meg kell nézni, ugye az Alapítószerzős negyedik fejezetét, a tőke és fizetéseket, és kiderül, hogy ott három különleges kiváltság van a tőkének. Egyik a korlátozhatatlanság. Tehát ugye a tőke áramlásának a korlátozása tilos, mind a tagállamok, mind a Európán kívüli térség viszonylatában. A másik pedig, hogy vétójoga van, tehát, hogyha bármilyen valós, vagy vélt, érdek sérelem érné, az csak egyhangú döntéssel uh -huh. születhet meg, tehát nyilván megvétozák. És a legfontosabb kiváltság az alárendelés joga. Ez azt jelenti, így mondja ki pontosan a alapító szerződés. amikor a tanács és a parlament a tőke szabad áramlásának a lehető legnagyobb körű kiterjesztése érdekében jár el, akkor a szerződés, az alapítószerződés, egyéb fejezetekben foglaltakat nem lehet figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy Miután minden más, ugye, hát ez a negyedik van ez a, kivét, ez a ki, kiváltság, és az egész intézményrendszer az EU-nak egy szab, szakaszai, szabályban van. Tehát magyar az összes közösségi politikát, az összes jogintézményt a tőkeinek magának alárendeli. Tehát ezért van az, hogy ha bármilyen döntés születik, akkor végül is a tőke megvétózza, és akkor csak az ő érdeke. Az, én azt is mondhatom, ha, ha, ha hogy értelmezhetem ezt Igen. úgy is hogy a, az Európai, ez az Európai Bizottságra vonatkozik, ez a... A tanásra, tanásra is, tehát az ő szerepüket a, a, a, a, a, a, a kormányfőknek a -e. deklaráltan, tehát jogilag alá támasztottan... A tőke éreket kell szolgálni. Tehát igen, ők a tőke lobbistái, amit nem egy, nem egy ilyen ö, újságírói fordulat, vagy egy ilyen, hát ilyen jó szlogán, hanem ezt ez le van írva. Hogy, hogy, hogy ez a fajta alárendelt. mert tulajdonképpen ők alárendeltek ezek szerint a tölkének. A, a tőke érdekeknek. Uh -huh. Tehát ez mutatja, hogy kéten intézményesen bevallani ugye a, tehát a közösségi jog, hogy az Európai Unió nem, nem az állampolgárok és nem a többségi társadalomnak az érdekeit, hanem a tőke globális uralmi rendjének a megszállítása szolgálja. Na most. <hül> Bocsánat, hogy ez nem vertek és a biztosítékot. Hát, hát, hát ki foglalkozhat ez... ezzel? Hát, hát, hát néhány európai hát közjogás foglalkozik vele. mondjuk, de hát... Igen. Ugye ezt sose olvasta, senki ezt hát a ez, ez a baj, hát így, így, van. <coughs> így van. Na most, tehát ugye ez, ez, ezzel mondjuk a, hát a... Nem beszéltünk, de részlesen kéne, hogy a földrablásokból beszélni, hiszen... Ha csak hogy egy... valósul meg az a földrablás? Tehát egyrészt mondtam, hogy az Európán kívül térségeknél, Igen. de ugyanúgy a kutatások bebizonyították, hogy e, e, hát e, Oroszország, Ukrajna esetében ugyancsak nagy kiterjedt földrablások mentek végbe. Még a jogállamiság címén, hogy majd jogállami reformok törtek Tehát ez egy külön fejezet. Ez Tehát, például... Itt is megvalósul. Nálunk is megvalósul, meg az Európai Unióban is megvalósul, egy bizonyos helyeken? Hát nézz, ez demagógia lenne, ha ezt mondanám, mert, mert csak konkrét kutatások tudják oh. ezt feltárni. Például Lengyelországban nem valósuladt meg, mert ott olyan intézmény ellenállás volt már az államszocializmusban is, ott a kis, és gaz 80 kis 80 gazdaságok voltak mindig előttérben. Így, így van, tehát uh -huh. végül is ők, ők megtartották a saját földjüket, De hát ennek nagyon messzeható következményei vannak. Na most csak a nagyságrendre hadd mondjam, hogy persze konkrét adatok erről azért nincsenek, csak becsült adatok, mert a tőke ugye rejtetőszködő hát uh -huh. ez nem fogja nagy dobra verni, Tehát 2011-ből vannak becsült adatok. Hát a világban kellett, hogy foglalkozzon vele, de aztán a FAO-tól kezdve független intézmények, Oxfam jelentős, a lényeg az, hogy már a 2011-es adatok bizonyították, hogy a nagyságrendje ennek 227 millió hektár, és azt kell látni, hogy hát ez meghaladja egész Európának a termőföld készletét. Tehát az úgy nélkül 184 millió hektár. A millió hektár az, ami ilyen, ilyen nagy tőke igen, igen, igen, amit a tőke tűzzel, megszereztek, akár úgy, hogy 99 évi haszonbérlet, uh -huh. Uh -huh. Vagy, vagy más módon. <kül> Na, tehát... A hát például, lényeg... mondjuk, mondjuk az is egy mód, ugye, hogyha mondjuk egy részvéttársaság formában megszerezheti. Hát Ami hát végül is egy jogi személy, hát miért ezt meg. És, és hát az Afrikában is a nagyvitókrendszert visszaledett. Uh -huh. Érdekes, tehát uh -huh. évszázados gyarmatosítás nem tudta széttörni a kisüzemi kereteket. Uh -huh. És most már ott is a nagy agráripari holdingok, és úgy, előzik onnan az embereket, és hát ez uh -huh. a, a földarvás nem csak a föld, hanem a, az édesvízkészlet, uh -huh. és a teljes életmódjukat, tehát uh -huh. gúzsba kötik, előzik őket. Na most... <kül> Én nem én migráció kutató vagyok, de ha mondjam azt az egyetlen adatot, hogy amikor a földrablásoknak a 60%-a Afrikában történik, hát ez már önmagában a gazdasági hátter, az anatómiája annak, hogy vajon miért kéntenek a népvándoroltatási hullámokkal előzölleni uh -huh. Európát és elmenekülni uh -huh. Szomáliától. Uh -huh. Na, egyébként egy monográfián foglalkozik ezzel, mert múlt év őszén jelent meg. Tehát az, az volt a címe, hogy... Ez a körünk földkérdése. Igen, korunk földkérdése létünk a tét, és földrablások a világban, hmm. és magyar földvédelm. Mert mind, nyilván vagy az ellenpontja viszont az, hogyha egy bármelyik állam azt mondja, hogy én ilyen világhelyzetben kénytelen vagyok a saját földkészletemet, a saját népességemnek biztosítani, hát akkor a legkevesebb, hogy ezért lépéseket teszek, hogy rendelkezzek róla. Uh -huh. És konkrétan ugye a talaj és a földvédelem. Mert hát most itt nem beszélünk a fenntarthatóság összeomlásáról, de most ebből a, a földet ragadom csak ki ugye, hogy, hogy sajnos... Igen, a, mert ez elvileg nem kéne, a akadálya legyen a fenntarthatóságnak, azonban gyakorlatilag a, te, a, te, te a rabló természete miatt szinte I, garantált, I, hogy ez hát, az. Hát, egyrészt a rablás is, meg, meg, de a, a, a földművelésnek a módja, tehát igen. az, hogy hogy ki zsigereli ugye igen, a, igen, a, a, zsigereli a zsigereli nagy, nagyüzemi uh -huh. monokultúra, erről nálunk is kéne beszélni, hogy és mint. Tehát a lényeg az, hogy az bizonyított, hogy a, a földnek a humusz készlete, tehát az a réteg, ami termő réteg, és tudni kell, hogy, hogy ezer év kell ahhoz, hogy egy-két milliméter humusz természetes módon létrejöjjön, hát az most már annyira pusztul, hogy John Crawford, aki egy ausztrál kutató, a világkörülményel régióban nézte, ott 60 évre becsüli, hogy legtöbb addig. A briteknél, ez uh -huh. 35-40 év, nálunk Gyulai Iván, egy kutató, tőlük függetlenül és korábban, 60 évre teszi. Tehát ha nem teszünk semmit, és várunk, akkor 60 év múlva már egyáltalán nincs földünk, nincs tervőföld. Uh -huh. Tehát borzasztó a dolog. Pontosan pontosan van földterületünk, csak éppen termőképességet Cs elveszíti. Nincs, nincs termőképessége. Uh -huh. nincs termőképessége. <coughs> Na most akkor a, hát a uh -huh. fenntarthatóságot is, hogy kellene most már más témáról szólni, mert... Itt tartunk egy pillanatnyi szünetet, jó? és egy jó. perc múlva folytassuk, itt, mert ez egy nagyon fontos téma. Már volt a hajna, az ármad visszavárt, és te mentél már. Oh -oh, Milyen messze járt a tegnapokon át, az egy más világ. Oh -oh, kell egy hang, kell egy szín, ami a jelenbe visszahív. Egy arc, néhány szó. Ami csak ide át hallhatsz. Furcsa a városokat láttál, valakit régen, ott hagytál, és ő még vissza. Vállom város fehér házak, üres utcák néma tájök, ott jártál folytatjuk a demokrácia mosodását bányai gézegyög dr. Tanka Endre professzorúra a vendégem és a korunk földkérdésről beszélünk, van, igen, ahogy igen. a könyve címe is mondja, létünk a tét és a földrablások. Igen, igen, -e? igen. Ott, ott hagytuk abba. Na most, hát ez a, ugye ott hagytuk abba, hogy bocsánat, hogy a hallgatónak is mondom, hogyha esetleg nem emlékezne, hogy, a, hogy ennek fenntartatósági szempontból óriási jelentőség persze, van, persze, amit persze. mond. Na most a legújabbkori civilizáció összeomlásának a Beszélet. Az első vészjelzések száz éve érkeznek, sőt, még régebb óta, uh -huh. tehát csak mondom, a a híres Seattle kor dokumentum, hát most erről is érdemes lenne beszélni, az idő nem, igen, engedi. úgy úgy szoktunk kismerni, hogy az indián nagyfőnök főnök. Hát uh, igen, Vámish indián, aki mikor piers volt, akkor éppen az USA elnöke, és ultimátumot adott, hogy adják át a földjüket, és akkor ez a levél fennmaradt uh -huh. érdekes módon. Ez a 1855-ből, uh -huh. és azt jelenti, hogy hogyan adhatnánk el a földet? Hát nem mi tartozunk a földhöz, hát a, a föld az nem a miénk, hanem mi, mi tartozunk a földhöz. Hogyan adhatná el valaki az édes uh -huh. Hát ez egy, egy képtelenség, és akkor végül egy egy, tényleg egy drámai, hát borzongató profécia, de hát egy hosszas levél, csak mondom azt, hogy azt mondja, hogy hát csak szennyezétek tovább az ágyatokat, mert mindent elpusztítottak ott, a bőlényeket leülik, hmm. stb. És meglátjátok, hogy ugyanaz sorsván látok is, és lehet, hogy még előbb, mint bárki másra, mert minden összefügg mindennel. Mondja ez a részből filozófus, hogy így mondjam. A Kém látta, hogy száz vagy 150 év múlva. Igen, hogy ez milyen Még az ipari forradalom még nem is indult, még igazából, még a kezdetén volt. Na viszont Oswald Spengler, ugye 2018 ban a nyugat alkonyában, egy párlatal évű enciklopédiát alkotott, ugye, ahol a, a addig ismert minden e, kultúrának a történetét végelemezte, és mondom, hogy, hogy Spengler egyébként e, e, hát a civilizációt azt már a romlási szakaszként jelzi, uh -huh, tehát uh -huh. amikor már hanyatlás, és az egy divatos elmélet most, de nem szokták kiemelni, hogy végül a pusztulásnak, a semmisülésnek, tehát ugye, mert mindegynek külön élettartama van, tehát születik, fejlődik, és aztán hanyat is adik, hogy az oka mindig, tehát szakrális, szakrális oka van, tehát az, hogy a teremtett lény a teremtőtől elszakad, és magát rendeli, mint a ő lenne az Isten, mm -hmm. ugye, mm -hmm. helyébe, és ezért mondja azt, Menjler, hogy, hogy ugye a történelem, tehát az elidegenedés és utána megjelenik a metafizikai halál igenlés, tehát amikor már nem tudja önmagát újra termelni, és tehát végülis ez vet a pusztulás. Amikor már kezdik a születés szabályozás kéréseit nézni, és akkor, hát ez már a vég, szerintem. Na uh -huh. most a lényeg az, hogy, hogy maga a, az EGK viszont a 70-es évtizedben szembesült ezzel, és akkor kidolgozták. Az, az, az úgynevezett közös piac. Ja, akkor még igen, hát akkor még nem, még nem, politikai igen. unió volt, igen, igen. európai gazdasági közösség. közösség volt, és a fenntartható fejlődésnek, ugye, mint, mint egy megelőző stratégiát dolgozták ki. Na most, hát erről csak hosszan lehetne beszélni, csak tényleg a leg, -leg mondom, hogy eddig minden kritika azt bizonyította be, hogy legfeljebb eh, fenthartató fogyasztás lehetséges, ami azt jelenti, hogy azonos anyag és energia mennyiségből jobb terméket és életminőséget biztosítunk, annélkül, hogy eh, pusztítalánk a környezet és a természetet. Mm -hmm. Ez a fenntartható fogyasztás mm -hmm. lényege. Mm -hmm. Oláj a magyar ökológus nevéhez fűződik főleg. A másik pedig, hogy a vissza visszavonulás. Tehát az, hogy erőltetett mm -hmm. gazdasági növek is azonnal abba kell hagyni, és mondjunk le erről a technikai fejlődésről, ami ugye véges bolygón, végtelen galasági növekedés fogalmilag kizárt egy abszurd. Mm -hmm. Tehát ezt a James love dolgozta ki. Egyébként érdekes, hogy az ő felfogása ugyancsak a földet, a gáját, mint mm hogy -hmm. a görögök is élő, Igen, Isten Igen. anyának mondja, tehát azért a főmére, hogy, hogy egy ilyen a revenge Igen. of gája, Igen, tehát Igen. a föld Igen. tehát na. na most az a lényeg, hogy tehát ez az elmélet, hogy így megbukott, de most egyrészt arról kell beszélni, hogy most hát 2019-ben, hogy hol tart a világ, tehát meg kell, hogy két ilyen fontos dokumentumot. Ugye az ENSZ-nek szakosított szervei vannak, kormányközi testületek. Hát az egyik a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma rendszernek a tudományos vizsgálata. No, ez májusi jelentés, egészen friss dolog. A másik pedig ugyancsak egy ilyen kormányközi testület, ami az éghajlatváltozásoknak a tendenciáit és a tendőit nézte át, és mind a kettő nagyon röviden. Tehát ugye az első ugye az arról szól, hogy hát a biológiai sokféleség már csak 20 év alatt is ugye felére csökkent, tehát egymillió élőfaj teljes pusztulásra veszélyeztet. Ebben a is benne van, uh -huh. tehát ezek nagyon kritikus, vagy illetve tehát kritikus, hát tragikus adatok ezek, és, és hát ezek olyan látványos dolgoknak, mint a fecskéknek, a lassú eltűnése, a eltűnése, tehát olyan, amik az mindennapi életünknek a legfontosabb részét Hát most a ö, mondja, csak egyetlen adott, mondom, ugye 2004 óta, és ne, most nehogy az eu számlája számára írjuk ezt, de mióta? Ez 15 év. Tehát 15 év alatt a magyar ad, ö, 25 30 kal csökkent, eltűntek. Hát sok élet. Na most ö, ö, a lényeg, hogy ugye ez, ez a felelős tudós társaság látja, hogy azok a célok, amelyeket a fenntartható fel, kívánnak, beslés szerint 85%-ban érdekes, hogy ezt is megbecsülték, hát egyébként a egy 728 oldalas jelentés, megbecsülték. Tehát se a, a, a víz, a talaj, a a városok, a, az éhínség. A szeg... Tehát ezeket ne, nem lehet kezelni, mert integrált, és a tagállamokra arra, és, és semmi nincs. Tehát azt mondja, hogy ha gyökeres változás nem történik, akkor kész. Uh -huh. Na most itt lép elő, és ez sok tudós mondja, például a vilagából is nagyszerű jelentése, ilyen e, tehát holisztikus, tehát rendszerszerűen előzése van, hogy végre meg kellene e, sz, Sziblelli Einsteinnek az igazát, hogy ha egy, egy rendszerben, ami, amivel gondolkodtunk, hogy ott fel ellentmondások, problémák, nem lehet ugyanebben a rendszerben megoldani, hmm. ki kell ebből lépni, igen. és csak egy paradigma váltást tudja ezt megoldani. Igen, ezt, ezt tapasztaljuk léptenyomással. Tehát túl kéne lépni. Ugyanaz a gondolkodásmód látszólag szint vált, de, de nem, valójában mert, mert a gondolkodásmód a nem változik. A mókus kerékben mokus, igen, ugyanabban mozog. Igen. Na most madam a másik jelentés igen. nagyon röviden. Hát annak meg az a lényege, hogy ugye a, tehát a globális klímaváltozásnak a meggátlására 10 vagy 12 éve van az emberiségnek, több hmm. nincs. Tehát arról van szó, hogy, ugye, hogy másfél Celsius fokkal a széndiokszid, tehát üvegházhatású gálok növekedése, uh -huh. a föld felmelegése ne fokozódjék. Egyébként már az 1C-t meghaladta. Uh -huh. Tehát ez is kritikus. És hogy a 2 c fok alatt tartsák. Na most ehhez el kellene érni, hogy 2030-ra a széndiokszid kibocsátást 45%-kal kellett csökkenteni, és 2050-re meg kell nullára kéne megszüntetni. Mm -hmm. Na most hadd mondjam azt, és ez, ez tényleg nem pessimizmus, csak ez, ez tény, mert múltra vonatkozik, hogy az a, a történelmi bizonyosság, hogy hát a, a tőke hatalom az a saját korlátlan növekedésére vonatkozó besléseket, vagy figyelmeztéseket, mindig ilyen Kassandra jóslatnak vette, tehát lepergett róla, hát hiszen a profit igény ezzel nem foglalkodik. Na most azért mondok két ilyen példát, hogy ugye az egyik a tőke használó költsége lenne, és ott, ott megjelenne az, hogy hát miután te profit érdekelt vagy, hát Máshol ne is, figyelj, csak a saját profitodra. Hát, hogy már tudomás, hogy jobban jársz, hogy te teszel most valamit. Uh -huh. Hát ez volt ugye 2006-ban a Stern jelentés, a Nikolás Stern, aki az közgazdaság tanát ugye, közé tette, és az bizonyítja, hogy akkori állapot szerint a világ GDP 1%-a hát költség lenne, a, tehát a klímaváltozás káros hatásokat visszaszolítására, de ha a szükséges lépéseket nem teszünk meg, akkor rövidösen 20%-ra növekszik. Hát most már nyilván ott tartunk. Mm -hmm. És, na, a, a másik pedig a Lester Brown volt, aki, hát egy, meg egy amerikai, ja, még a mondom a stern hogy Hát a szellemi teljesítményét az angol királynő, a brit királynő az e, lomagi ranggal utalmazsa, hogy nagyon helyes, de sajnos a klímaparitában ez nem változott. Nem tehát a tőkét ez nem érdekelte. Mm -hmm. Na most a Lester Brown a másik, aki más ö, kétszer is kilóldott B-tervet, <köhö> ő meg azt bizonyítja, hogy az USA éves hadikihadása, az egy harmada lenne költség ahhoz, hogy a klímaváltozás káros hatásait csökkent, és a világ szegénységét is, nagyon jelentősen visszet szorítani. Hát itt se történt semmi. Uh -huh. Na most az a helyzet, hogy én, mint jogász, azt mondhatnám, hogy na jó, hát ezzel, ezzel küzdködjenek az ökológusok, mert a közgondászok. Hát Istenem, hát oldják meg. De nem, ők. De, de nem csak erő van nem szó. Nem ők írták a szerződést. Hát erről van szó, most <gül> nagyon érdekes. Most <gül> És akkor illet <így> lehet <gül> rátérni a közös agrárpolitikára. Uh -huh. Miért? Azért, mert azt látjuk, hogy Hát ez a fenntartató fejlődés, amit ugye hát nagy tudósok viráltak, hogy mennyire abszurd, ugyanakkor a, az Uniónak nem csak egy ö, környezetpolitikai alapelve, mert mindig minőség sokkal több, tehát kiderül, hogy ez az államszerveződésnek, tehát a társadalom irányításnak és a, az Unió rendeltetésének, sőt az Unió létjogosultságnak ez az alapja, és ezért... A, mindjárt az alapító szervésnek a legleg legelejében tette be, hát itt szó szerint is tudnám idézni, de talán nem, nem szükséges az, de ugye azt mondja, hogy, hogy az Unió Európa fenntartható fejlődését munkálkodik, tehát ez a fenntartható fejlődés, és akkor megmondja ennek milyen támpontjai vannak, hát egyrészt kiegyensúlyozat gazdasági növekedésén ala, alapul, meg magas versenyképű teljes foglalkozásság, és a lényeg mondja, hogy szociális piacgazdaság, tehát Uh -huh. azt kell kiépíteni, és hát ez a környezet mag minőségek magas fokú védelmével, javításra és párosul. Most lehet, ha időnk lenne egy-két órát, mert a könyvem is részben erről szól, tehát nem én találtam ezt igen, ki, igen, nem, igen. a Pokkol professzor sokkal érdekesebb szociális elemzéseket folytatott erről, tehát a lényeg az, hogy, hogy tehát szociális pillanatosság, hát az egy rajnai modell volt, ami csak 1971 ig élt, tehát mm -hmm. az még emberközpontú. Akkor utána ugye a, az angol száz kapitalizmus az győzött, mert az egésznek az volt a lényege, hogy korábban ugye 44-ben volt egy Bretton-Woozie megállapodás, a, ami hát korlátozta a tőkét, és akkor az állam a, egy jóléti államot épített ki, emberközpontú volt. No, ugye ezt aztán 71-ben az USA felmondta, tehát aranyfedezett, stb. összomlás jött, tehát azóta az angolszáz kapcsolatban most van, tehát nincs ilyen. De viszont, mi van? Az van, hogyha az Unió most már 60 éve azt mondja, hogy én Európa fenntartható fejlődésért munkálkodok, hát akkor minden uniós polgárnak alanyi joga van arra, hogy a fenntartható fogyasztást, nem a fejlődés, csak az, hogy megmaradjunk, hogy ezt számon kérjen az uniótól, és ezt minden politikánál nyilván meg kell tenni. Én magam néhány javaslatot a körüls agrárpolitikánál tettem, ahol hát ilyen tűzoltó... Nem. Nagyon fontos, mert mi itt nagyon sokszor beszélünk arról, egészen, hogy mondjam, tehát ennélkül a fölkészültség nélkül, amivel ön ezt körül járja ezt a témát, hogy uh, itt nagyon sok civil szervezet és, és uh, civil Igen. megfordul, és uh, nagyon sokuknak, nekem is az a véleményem, hogy igazán ezt a saját, tehát az egyéni, uh, tehát magamon kell kezdenem a korlátozást, a fogyasztásnak ezt a korlátozását, vagy, vagy, vagy fenntartható vállalkítását, és uh, ugyanis valahogy ezt nem várható az, hogy ez fölülről valahogy is működne, hisz, hisz az a bizonyos gondolkodásmód, az az az, az képes arra, hogy ilyen szlogeneket mondjon, mert ezeket kell ma mondani, de ugyanakkor ők a korlátlan kiasználásnak a, a, igen, a igen. oldalán állnak. És a növekedés, a gazdasági növekedés nem akarják megfékezni, igen. holott már Hermán Déli, aki hát a fenntartató fejlődés fogalmát kidolgozta, azt mondta, hogy hát a gazdasági növekedés el kell fejteni, abba kell hagyni, uh -huh. és ő fogalmazta meg először, hogy, hogy a, a a jólét az ember minőség legyen a cél, és ennek rendeljük alá a gazdaságot. Tehát, hogy a gazdaság van az emberért, és, és nem az ember a gazdaságért. Ezt mondta ki Csak Errán Csak, van valami olyan emberi De, de ez utóbbi a marad, sajnos. Hát, igen, itt például beszélgettünk a Ensai Attilával egy jó pár alkalommal, Ismerem és ö, ö, ugye ennek ezt a, a, a, a, a, a emberi oldalát közelítő jobban meg, és hát a, az a Baj vele, nem baj, mert szerintem nagyon izgalmas és érdekes dolgokat mond. A baj legfeljebb az, hogy olyan mértékű ö, belső átalakulás feltételez az embertől, amit... Ö, ami, aminek hát ezzel nem látja, hogy hol, hol kéne hozzá nyúlni, hogy ez, ez végbe menjen. Igen. Na most szerkesztő, én sokkal inkább föltözragadt vagyok. Én azt mondom, hogy ha van intézmény, mert a jogász ezt tehát mert a jog is úgy, úgy nők, és úgy tud hatni az emberek, a társamra, hogyha egyszer valamit akár erőszakat bevezetnek, elrendelek, egy idő után hatni, tehát valamilyen hatás lehet. Nos, ugyanez van, ugye, hogy a, a közös agrápolitikának a célrendszere ha azt megnézi valaki, hát most részleteket nem tudok mondani sajnos, mert idő kéne hozzá, de tulajdonképpen teljesen elavult, mert 60 éve ugyanazt mondja, hogy agrármodernizáció, ami mögött pedig az volt agrármodernizáció, hogy lássuk, már erőször szóltam róla, hogy pontosan a belterjesítés meg az intenzifikáció miatt, hogy elszalataló, tehát kiderül, hogy csak egy szűk tőkerétek elviszi a 90%-ot, fölviszi a termelőját 50 kal a világpiaci fölé, uh -huh. a teljes termelési kapacitást visszasz, hogy hát ez az agrál modernizáció? Vagy hogy az egyfőre, tehát a termelék a életminőségét javítja azzal, hogy növeli az egyfőre jut a jövedelmezőséget. Uh -huh. Hát mivel növeli azzal, hogy pont a, a a kapacitás csökkentés miatt mindenkit lefejezett és már elmentek, tehát uh -huh. a merősságból? Vagy azzal növelte, hogy, hogy kelet-európának eleve Eh, nagy birtokrendszert tervezett, tehát ennek is eh, tárgy bizonyítékai vannak, tehát nem családi-gazdasági uh -huh. modell, hanem az, hogy <coughs> olcsóbb bérmunkával eh, nyers és alapanyagot állítsanak elő a uh -huh. profit központnak, és a hozzáadott értéket uh -huh. majd ő adja, és hát ez egy teljesen egyalmati helyzet. És ez egy uh -huh. olyan monokultúra. Ebben uh -huh. van a magyar mezőgazdaság is. Hiába mondják, hogy uh -huh. ilyen olyan eredmények, dehogy is? Hát ott van a gabona Ebben az látszik, hogy akik, akik számára Igen? ez a valóság, azok annyira ilyen technokrata <coughs> szemléletűek, így ami azt jelenti, hogy a, a természettől, mint élő valóságtól távol vannak, annyira távol egy, egy, egy sajátos világban élnek, ahol gépnek tekintik az egész világot, beleértve az embereket is, robotoknak vagy. Na most vagy. érdekli az érdek? Európát, az Európai Birodtságot, hogy 915 millió ember éhezik a uh -huh. világban, és hogy naponta 25 uh, ezer uh -huh. gyerek éhen hal. Hát ezért tettem olyan javaslatokat, úgy emléknek a tűzoltó jellegűek, hát mert mondom valójában az egész közös agrárpolitikát végig kell gondolni, és a fenntarthatóságnak a követelményet be kell építeni. Tehát az, hogy most már nem a túltermelés visszafogásáról van szó, hát gondoljuk meg, hogy amikor a Sahara ő 2040-ben már Berlinig terjed, és tehát uh -huh. Berlinnek van uh -huh. olyan átlagkőmésekre, mint Bagdadnak, uh -huh. a sivatagosodás. Hát ne, nem, nem, le, és, és nincs víz. Hát hogy, hogy termeljék meg? Tehát már az alapvető élelmiszteket már James Lovelock is azt mondja, hogy Angliában, hogy ez a legjobb gond, hogy ugye 45 után meg előtte, hogy éheszünk és, és most hogy fogjuk biztosítani a saját önellátásunkat, és hogy ne vendégmunkásokat, Na, tehát magyarán. Föl kell szabadítani a európai termelőképességet, uh -huh. és ezért vannak ilyen javaslataim, és ezt nagyon röviden próbálnám még elmondani, talán pár percre belefér. Régyem. Tehát az egyik az az lett volna, hogy, hogy a, az európai bizottság működjön közre, tehát civil agrárszervezetekkel, ugye ez a La Via Campesinas, és tehát vegye figyelembe annak a javaslatait, és a FAO-val, és a wto val hogy nemzetközi összefogással az Európai Bíróság az Uniónak a kormánya olyan hogy kötelező jogszabály megalkotását kezdeményezze, amelyik megtiltja, hogy a és szolgáló alapvető élelmiszereket áru tőzsdére vigyék, és ott forgalmazzák. <kül> Tudnék, hát a könyvem is részben ezzel foglalkozik, uh -huh. éjséglázadások. Miért? Mert tűn, amikor ugye mesterségesen ugye felverik az árakat, tehát a tőzsdére kell az alapvető élelmiszereket, ugye nem törnek azzal, hogy valójában most már a, az alapvető élelemhez való hozzájutás az egyrészt nemzetbiztonságügy, tehát közösségügy, és létbiztonsági, tehát egyének az ügye, és sok alkotmány, 23 alkotmány, ez, ez mint emberi jogot mondja ki, néhány alkotmány, például Venezuela ki mondta, hogy az élemszer önrendelkezés is része az állam szuverenitásnak. Tehát ez egy nagyon fontos emberi jog, és tehát meg kell gátolni azt, hogy a vigyék, ugye, hogy felverik a a, a többször is a, a gabonárakat, lehet, a fizetőkével kereset. keresett. <kül> Na most, aki csak egyszer látott egy olyan felvételt, vagy filmet, ahol sárból sütöttek a gyereknek valamilyen kegyelet, és mégis mégiscsak meghaltak. Na, tehát magyarán csak ezzel a módon lehet megoldani, ezzel a tilalommal, hogy ezt vegyék ki a törzsdei spekulációból. A másik nagy... hogy a, a vállalatok is nagyon örülnének, hogyha a részvénytőzsdét is korlátoznák. Talán az elektronikus kereskedelmet is. ami teljesen irreális ö, ö, árpiacot hoz igen, létre. Ami már semmi köze. Ezek a derivatív igen, ügyeletek, igen igen. igen, igen. Na most a másik fontos lenne, hogy ugye 2020-tól meg kellett szüntetni a CAP reform alapján, a mennyiségi kvótákat, mert ahogy jeleztem, tehát egy korlátlan piacot kell nyitni a világkerültem számára, e Európának is, és ezzel felszabállítanák a tagállamoknak a saját agrársasági termelő képességét, és az élemezés, öndreállítenést biztosítanák a részükre, tehát ez a leg legfontosabb, mert ettől kezdve az lenne a cél, hogy ugyanúgy, ahogy 45 előtt, bocsánat, tehát a másik világábbra után, hogy az éhénységet meg szüntetni, és az önellátást létrehozni, most meg megelőzni kell, megelőzni kell az, hogy kiszolgáltatott legyen, és a világkereskedelme kiszolgáltatott legyen, és a saját e hát önellátását mindenki állam biztosítsa, most azt jelenti, hogy akkor ő dönti el, hogy milyen élelfajtákat, milyen mennyiségben és főleg az elosztás. Tehát azt mondja, hogy hát nyilván először kiegyítem a, a helyi, a regionális, országos, és csak ami felesleg többet, azt mehet, exportál, áll, Én, de az mert export az de különben nem. Tehát Egyek sokan nem örülnek az ilyen dolgoknak, akik mondjuk a fúrozásból élnek, akik nagy kereskedelmi váltokat működtetnek, azok mind húzzák, persze az a... Hát világos, mert, mert néhány Igen. ember nagyszerűen megél, a, a, erről nem beszéltünk, tehát a forrás elosztása, hát ezt az, az Európai Parlament is, több évtizede mondja, de ez a legutóbb, amit mond 2017-ben is, hogy nem azoknak jut az agrár támogatás, nem a termelőknek, hanem a spekulatív tőke elviszi, tehát néhány mm. nagy agrárholding megszerzi azt a támogatást. Na most a következő Ugye az lenne hát az ökológiai gazdálkodás. Mert hmm. tudni kell, hogy a, a világot most már csak ez mentheti meg, tehát a földet is, mert ez e, tehát a talajkímélő, sőt talajfentartó és, és a tiszta vizet is biztosítja, tehát vegyszermentes, és az sem igaz, hogy ellensége lenne a nagy üzennek, nagy bírtunknak, mert kiderült, hogy, hogy például a, az ökológiai, tehát a biogabonának a termesztése nagy üzemi méretekben is eredményes, és még versenyképes is, tehát még <gül> nem is kerülne többe, <gül> és, és a, a, ezeket a vegyszereket tehát mind ugye tudja mellőzni. Tehát ezért az lenne fontos, hogy az Európai Bizottság Ugye együttműködve az Ökológiai Gazdálkodási Mozgalmak Világszövetségével, most már a következő ciklus, vagy a 2007-ig, amíg egyáltalán az támogatási rendszer van, ott a tanácsi, illetve a bizottsági rendetben megkülönböztetett támogatást biztosítson az ökológiai gazdálkodás földhasználatának és a termesztési tényeréshez. Mm -hmm. Gondoljuk meg, hogy ez. Annyira világos. visszaszorul. Ez, ez most a egy földad... olyan lépés, ami még a nagyobb reformok előtt is szükséges megtenni. Persze. Igen. Tehát a, jelenleg a földadnak a 2%-ára szorítkozik. Hát az, az, az ingen, szinte ingen. semmi. Tehát ingen, az ez mutatja, hogy, hogy, hogy itt nem történik. Na most a, a következő javaslat, még, hát a tal és a földvédelemnél jelent a lényeges erőrelépést. Még meg ezt azt kell tudni, hogy hát nagyon. Két színű politikájával ugye a földpiacon a Európai Borsságg gyakorlatán. Na az egyik az, hogy a, tehát az önrendezést elveszi az államoktól azzal, hogy a keleti tömnél, tőkének minősíti a földet, uh -huh. annak ellenére jogellenesen teszi ezt, mert ugye a 290. cikk az most is garantálja, hogy a szerződés nem sérteti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet. Tudnélik, minden alapító, meg későbbi csatlakozó is, kizárta, hogy az ő saját földtulajdonába beavatkozó az unió. Mm -hmm. Na most ezért nem érdekli, tőkélek minősíti, elkérem mondanom azt is, hogy milyen szakaszokban ment ez végbe, mm -hmm. három történelmi szakaszban. Lé... Ezt de ezt most nem tudom nem elmondani. Nem nem de, de, de a lényeg az, tehát, hogy e, nagy erőrelépés lenne, hogy ha az első pillérű, tehát a alanyjogon járó agrár támogatásba beillesztené a a kötelező talaj és földvédelmet. Tehát uh -huh, az, hogy uh -huh. bármelyik földhosszához, nagy üzem, uh -huh. kisközben, bárki, ezeket kell, hogy teljesítse a talajmegóvás, uh -huh. és aztán ez még külön kiegészítő forrást is kéne, hogy adjon az államnak, uh -huh. mert, mert különben, hát, lesz lesz, ne, ne, nagyon nehéz megvalósítani. A <coughs> még egyszer mondja el a könyvnek a címét, hogy aki itt érdekel, De. nem tudom, könyvtárban is megkapható, hogy hát forgalomban e, van még? Igen, na szóval két helyen, hát e. A Püski kiadónál, és a Magyar Menelékkönyvesháznál, okay. hát, tehát online is megrendelhető. Tehát a cím az, tehát korunk, korunk földkérdéssel létünk a tét. Igen. Ez a cím a könyvnek. Oh, és földrablások a világban, és magyar földdel. ez az, az a Az időnk az közben kiszaladt. Igen, e -e -e, és igen. És hát. itt meg kell most szakítanunk ezt a beszélgetést, ami én azt hiszem, hogy nagyon fontos és izgalmas dolgokat mondott dr. Tanka Endre professzor úr volt ma a vendégünk, és hát én visszatok arra, hogy ezt a könyvet nézzék meg, és egy kicsit kutassanak a téma után, és hát nem tudom, hogy majd visszatéretünk-e, mert akkor... Hát öröm, mert az igazság az, nem szó, hogy... ezt folytatni. Ezt csak félbe szakítani lehet. Ezt, ezt most, lehet, ezt most a, a ezt ne, csak félbe lehet. szakítani lehet. <gül> Így van. Hát mi most elbúcsúzunk és két <gül> hét múlva leszek. Kény jövő héten pedig Péterfi Ferenc. Üdvözlöm <gül> Önöket! Köszönöm szóval az érdeklődést!